Розбирали крихти, і їх теж повкидали в рот. Для таких двох молотників цього було мало, але все ж таки. — Знаменито, — сказав лейтенант, — знаменито, брат. — От здорово, спасибі вам, — сказав солдат і закліпав очима на Максима. — Я тільки не пойму, як же це так, що ви самі її раніше не з'їли, га? — Буває, брат, — прошепотів Максим своїми репаними і смаглими, вже посмаглими від гарячки губами І узяв грудочку снігу Смукчучи її Зачепився поглядом за лейтенантів Кашкет І згадав тюрму І винахідливість в'язнів Ви шукаєте паперу, хлопці А папір при вас Він звернувся до своїх нових друзів Де? Аж скинувся лейтенант Ось тут постукав Максим пальцем По його козиркові Та тут картон Ей, я вже дивився «Ану, давай його сюди!» Лейтенант Миттю відірвав геть козирок з м'ясом і подав Максимові. Максим обдер геть матерію, всередині був шматок білого дебелого картону. Але це якраз і було те, що треба. Обережно і пильно, настирливо взявшись до цієї копіткої роботи, Максим розслоїв помалу картон на тоненькі, зовсім тоненькі листочки. Лейтенант і солдат аж заіржали, зайшлися веселим, щасливим реготом. «Ну ти, я бачу, і сукін син», – ляпнув лейтенант Максима по плечі. «Якби я був Сталіном, я б тобі дав не тільки орден за це, а й звання героя СССР. Де ти навчився такої примудрості, га? Максим промовчив. «Навіщо йому знати, що такої примудрості можна навчитися тільки в сталінській ж такій каторзі?» тієї країни соціалізму, де видають ордени, що не варті навіть і шматка газетного паперу. Замість відповіді Максим скрутив козячу ніжку і наставив її помахорку. Вони всі зробили по козячій ніжці, але тут постала нова проблема – проблема вогню. У них не було вогню. Вояки обшарили геть усі свої кишені, бідкаючись. Були ж, отут же ж були сірники» але нічого не знайшли. Нема. Тоді Максим витяг своє кресало і крейнень і попросив пошукати якоїсь вати з одежі. Вата знайшлася. На лейтенантові були ватяні штани. І от вони заходилися кресати. Кресали всі за чергою, дедалі з все більшим оскаженінням. Вони геть позбивали пальці і розтерзали, розскубли лейтенантові штани, але вогню не могли добути. Билися, може, з півгодини. Нарешті лейтенант люто виялився і запропонував покинути. Не буде діла. Він уже кинув кресати, солдат теж уже випрягся. Ту дурна, безнадійна робота. Лише Максим не здавався. Він з олімпійським спокоєм бив і бив кремінь, крицею, висікаючи снопи іскор, і не втрачав надії. Ба він абсолютно був певен, що вата рано чи пізно, а таки загориться. Фокус полягає лише в тому, щоб вибрати хоч трішки сухої, непропотілої вати. Він завзявся кресати доти, доки викрише, хоч би йому довелося вкрисати тут до кінця свого життя. «Покиньте», – сказав лейтенант, – «це безнадійна справа». «Ні», – зітхнув Максим, – Якщо це безнадійна справа, то вибратися нам з вами живцем до хати ще безнадійніше. але те і друге в наших руках. І крисав, і крисав, і ось вата нарешті задуміла, викрисав, задуміли цигарки, попливли хмарки тютюнового диму над табором трьох мандрівників. «Е, — Ей, — сказав роздумливо лейтенант, захлинаючись махорковим димом, — ти, я бачу, дух. І крутнув головою значущі. Допаливши одну козячу ніжку, він звернув другу та все дивився на Максима. — Скажи, звідки ти є? — спитав нарешті. Максим назвав своє місто. — Он як? — А ми ж звідти йдемо. А жінка є? — Є. — І діти? — Синок. «І дочка? -г -г -г -г -г а як звуть синочка?» «Борис». Лейтенант про щось задумався. По хвилі «Гарне ім'я. Мого батька теж Борисом звали. І куди ж ти йдеш? Та доганяю щасть». «Молодець!» – сказав лейтенант глузливо і зітхнув, насупився. «Як і ви!» – додав Максим. «А вже ж!» – згодився лейтенант тим же тоном. «А хто ж це хлопці є там у вас у Борисівці?» «Є, моя наречена, пошти жінка. Я біля неї б, як у Бога за пазухою». Зайшла мовчанка. «Чи він справді? Чи Ваньку валяє?» Знову вела тієї ж самої Максимова нашорошена думка. А солдат і собі зітхнув. «Ех, молодці хлопці, котрі там у рябині!» Максим спитав, що ж то за хлопці в рябині? «Дві сотні!» Встромили на фронті гвинтівки штихами в землю і пішли додому Чернігівські, Сумські, Лубенські. Лейтенант мучав, а солдат подивився на Максимові пальто та «Ех, і пальто ж на вас добре!» «Та де? От на вас, шинеля, то одежина, а це вже онуча». «Справді? Ну то давайте мінька, га? Не хочете? Я вам ще й валянки дам у придачу, гаразд?» «Бачите, — сказав Максим, — шинеля то добра, але мені обіцяли видати нову, як дожину свою часть. Ви вже її ніколи не дожинете, а я б у цьому пальті завтра й дома був би». «Ну-ну, — сказав лейтенант, — ми ж в одному пальті вдвох не втічем». Та отож зіткнув солдат, а жаль. Вони сиділи далі мовчки, курили. Сонце вже хилилось на захід. Накурилися вони всі до одуріння». Нарешті лейтенант і солдат стали збиратися в дорогу. Солдат перебинтував лейтенантові ногу, потім підсадив його на коня, підняв зі снігу і подав йому свою шинелю, щоб накрився ще й нею, бо йому йти гаряче, а сидіти, мабуть, холодно. Отак вони й зібралися. Максим теж устав і почав лаштуватися в дорогу. «А ви куди?» – спитав лейтенант у раз Максима, і уже на «ви». Та на Борисівку ж посміхнувся. Дурний, раптом скипів лейтенант, розгнівався, аж повернувся на коні і почервонів увесь. Дивись ось сюди, бачиш, ось тут слід, один кінний, а один піший, бачиш? Так отак -от іди, іди, іди, і в самісіньке своє місто прийдеш, нікого не стріниш, до сина прийдеш. Поняв? Марш! Поняв, захворювався Максим. На нього війнуло чимось знайомим. Пригадався Васька-танкіст. — Поняв, — повторив Максим, а тоді. — Ну так от, слухайте ж і ви, оце бачите один піший слід? Бачите? Так отак і ідіть, ідіть діті під саму Борисівку прийдете, ясно? — Ну от тепер ясно. Дай п'ять. Привіть дружині й дітям. Вони всі потисли один одному руки і розійшлись. Хвилинку гукнув голосно лейтенант, як Максим уже відійшов. Від несподіванки Максим аж здригнув. Може, роздумав? Обернувся. «Слухай», – сказав лейтенант, – «будь обережний. От бачиш США. То США із сумів на Білгород. Так дивись обома, переходячи. Там німаки їздять. Щоб не шльопнули», – пояснив солдат. «Добре, дякую, дивитимось». — А ще, — сказав лейтенант, — як перейдеш шлях та вийдеш на той бік у ліс, то там побачиш хатину, наш слід до неї виведе. Зайди до неї, може, щось там собі й вибереш. — Правда, — посміхнувся солдат, — вона здасться, поки додому дійдеш. — Зайди ж, — повторив лейтенант. Максим пообіцяв. Ще раз подякував. І після того вони вже розійшлися зовсім. Кінний і піший сквапно пішли Максимовим слідом. Максим проведжав їх очима, доки вони не зникли за деревами, і думав, «Ні, це не Дон Кіхот і не Санчо Панса, зовсім ні, як легко, але і як приємно можна іноді помилитися». А тоді повернувся і пішов у вказаному йому напрямку. Вийшовши на самісінький край лісу, довго придивлявся і прислухався до шляху. Десь гуло, ближче, потім прошуміла, прослизнула, як скажена особовим автомашина. І стало тихо. Максим швидко перейшов шлях і пірнув у густий ліс по той бік. Лише помітив, що по шляху текли згори струмки. Розділ двадцятий